Vența, cititor, pe Octave Acordează-mă! Hai, acordează-mă, iubire! Coarda sufletului meu să rezoneze peste zări cântecului de mandolină. Apoi chitară devenită, pragus, punte, tastă, toate învațele pe inima mea ce nu știe altfel pulsa. Lung, prelung, văluiește-mă și strângem cerul respirării într-un stradivarii laser, sub care tristețea devine clară armonie transfigurată. Lasă arcușul văstuhului, chitat, nu mai te pe portativul poemului soare permanent mâine. Nu odihnește iubire, infinit cântă în a mea trăire. Tresărire Am adormit în liniștea parcului și-am visat. Cum cresc copacii, cum se colorează nuferii, cum curce pârâul cu orice tulbure stale cum își albesc trunchiul mestecenii, cum se fudulesc crengile în frunze și cum își așează greierii în iarbă armonia. Așa am ajuns vânticel din vârful plopilor, lăsând timpul șepuind pe aleia zilei într-o detașare totală. Că într-un final, brațele ploii mă învârtesc, limpezesc și ochii mari ai speranței îi văd cum lucesc. Mai spune-mi odată cum nu te gândești la mine, cum nu sunt gândul tău fierbinte, cum... Nu visezi, poezia fremătândă sub chip de femeie, Cum nu-mi aștern pe tale săruturi pașilor mei în roa dimineților, Cum nu-mi cânti sub cetina pădurii, Cum nu te amesteci în povestea fierbinte a nopții sub fraze minunate, Inspirate și zău, dar zău, că eu te voi crede. Destindere Mă joc ascunsându-mă în gândul tău năstrușnic de sâmbătă seara Și mergem să petrecem Uitare, eliberatoare din lunga săptămână în clipocitoare minute, din ferice încăperi. Picul, un pic de nevinovăție, În mult, mult prea plinul pahar al nopții. Așa vei sorbi încet, agale, o mult meritată împlinire după chinuitoare zbateri, întrebări. Prima întâlnire. Cu toc sau fără tocul emoției? Cu mărgele sau doar colierul modestiei? Rujată sau doar zâmbitoare? Fardată sau naturală. Îmbrăcată sau fără nicio frică, teamă sau păsătoare, incertitudine. Ah, cu sefiro undulând un părul sau într-un coc angelic încadrând în chipul. Cum să ajung la tine? Și cum să mă prezint? Simplist. Sub tăcere, sau strălucind sub neînțelesuri. Să-mi punge cei și brățara argintate sau pietruite în culoarea lunii a rozului coarț sau doar a speranței. Și pasul cum îi dorești, dragule? Cântat sau doar sprințar spre eleganța îmbrățișării, să-ți privesc toate visele recunoscându-le, sau să mă prefac neștiutoare, naivă, inocentă. De grabă, trimite pasărea noastră să-mi dea de știre prin anii vii și voi respecta, în tocmai. A vrere.